Бідолахам доводиться чимало терпіти у тому світі. Джон Сміт знав одного з них – Сільвера, винятково-потворного горбаня, який ходив від будинку до будинку, продаючи голки, нитки, олівці, надувні кульки, і не раз діставав від хлопчаків каменем у спину. Дивно, але голова у нього була зовсім сила, якось він зник з містечка назавжди. Казали, що ніби його зіштовхнули з греблі, де Сільвер часом перепочивав. Маленькі ноги втомлювалися, нелегко було носити водночас на спині горб і клунок з товаром. Жив Сільвер у Мейєрової вдови, трохи несповна розуму. Сміялися з її слів про пожильця, та хіба, я знаю, певно, відлетів з дикими гусьми. Через це Джон Сміт довго не міг купатися в річці. У сплутаних мертвих водоростях, що огортали каміння, йому вважалися сиві патли Сільвера. І коли він кричав ночами, Ніхто не заспокоював його. Батько спав мертвим п'яним сном. Джон Сміт не вірив, щоб горбань міг полетіти. Той був, як і всі у містечку, карликом душей. І те, що він зник, могло означати, що йому набридло таким бути, а могло означати і щось інше. Тим часом дракон зник з очей і з раптово потемнілого неба сипнув густий перший сніг. Як ми знаємо, Джон Сміт помилявся. З Антоном була нова мешканка притулку, дівчинка-христинка, яку той намагався захистити від поривів вітру. Сніг почав падати саме тоді, коли вони щасливо дісталися до будинку, де було тепло і пахло старістю, світом тих, з ким уже нічого, крім смерті, не може трапитись. Їм лишається сидіти вдома і чекати, коли до них або по них прийдуть. Старий Марфа дивилися у вікно, на несамовитий танок снігу, не помітивши Антона з дівчинкою, доки холод із відчинених дверей не дістався до їхніх плечей. Вся їхня увага була зосереджена на дивовижному небесному явищі. Старий замислився над тим, як виникає сніг у порожньому просторі, чому його так називають, яка сила змушує сніг падати на землю. Діти ставлять ці питання, і не отримавши від дорослих відповіді, більше ніколи не шукають її. Ну і багато питань, але мало відповідей. І все ж, подумав старий, я хотів би дізнатися, бо ще не один сніг виникатиме просто так, з нічого. Відчувши нарешті в кімнаті інше дихання, старий обернувся. На його устах ще залишався слід усмішки, і для Антона вона ніби освітила напівсутінкову кімнату. Він приводив сюди прибольців лише тому, щоб побачити старого, без якого, напевно, не зміг би жити. Старий побачив дівчинку, яка все ще тримала Антона за руку, і наче його думки матеріалізувались. А може так і було, адже притулок належав до тих явищ, реальність яких не можна довести. Це все одно, що торкнутися хмарини в небі. Різниця лише у тому, що хмарина реальна здалеку, а притулок лише тоді, коли знайдеш східні ворота, увійдеш через них і побачиш землю населену людьми. Дівчинці здалося, що це сон. Вона бачила колись у вісні Антона, який стояв під ліхтарем і дивився на неї. Обличчя цих людей були їй знайомі. Можливо, вони зустрічалися сто 100 чи тисячу років тому і тепер відчули одне до одного прихильність і довіру. Христинка глибоко зітхнула, коли Марфа простягла до неї руки. «Ходи, дитинку, погрійся, ти у себе вдома». Христинка не мала дому, відколи мама потрапила до лікарні, і повинна була, згідно з людськими звичаями, замерзнути десь у темному закапелку на вулиці. Тому ці слова збентежили її, сміливість покинула її, зараз її почнуть розпитувати, а хіба може семилітня дитина описати світ, який від самого народження ненавидів її? Обридливо мив руки навіть, коли торкався її поглядом, хоч вона була гарна, трохи брудна, але чиста, як кожна дитина, чиє тіло і душу ще не встигли зганьбити. — Я помру, як моя мама, — сказала вона раптом. — У мене снід. — Сніг, — причулися старому. — Так, сніг, — подумав він, від якого намокають крила паперового дракона. Даремно літ трудився. Марна праця ці паперові дракони. Проте не слід думати, що старий був неуважний до слабкого голосу змерзлої дівчинки. Ти знаєш, що це за країна? Це чарівна країна, де ніхто не хворіє і не вмирає. Правда, це всі знають.